Ingeñadore izateko ere praktika landu behar da teoriaz kanpo. tarako tokiko enpresekin lanean izanda ez tia ingeñaritza eskola beren ikaslea hobekiago prestatzeko lan munduari. Haukten horotara kasik bere unikaslea karkestuko dute beren ikerketa lana joan edaz kon proiektu kudea da ez ikasle horiek, uh, bai eskolan dira, badute ere kontratu, lan kontratu bat enpresabat ikilan, eta beraz, eskolan ikasten dituzten kontzeptu edo gaitasunak aldituzte aplikatzen gero enpresan. Uh, inglesez, hageiten da, learning by doing, edo ikasten egitean, eta hori da, guretzat, bide garantzi bat, eta beraz, ogeiteko ideia bat, uh, eguneko, uh, ikasten eguneko ogeita amarrak, egiten uh, du uh, ikasketa, aprendizaz uh, bide horiekilan. Enpresa mundua ezagutu, arazuei aurre egiten ikasi, hainbat puntu lantzen dituztein geniadobre behiek. Errike txart, elkar industrie empresa burua da, industriaren dako tresneria ekoizten du, eta ez ikasle bat ukandu aprendizgoan bi urtez. Egenen dugu, uh, azeleratzen du uh, empresa mundian txartzia. Manera bada ere ikusteko uh, ondotik, uh, zoin txartzen enpresan empresan eta zoin direne uh, zon li tazken ongi guren presarenzat. Oroa gustot anztendu gula goa horren olaginen eskolatik atzean, demora berda. Gure ofizioan horoz uh, gainetik, ez du lan errepikakorrik eta iten, ordean esperientzia metatzen da emeki emeki, eta alabag gazte horiek, ez dute esperientzia ondirik, eta berda pacientzia, bena bo, berdi agazteak zainta, zaharrek <gaino> noizuello iten eta berdi hor deskatu. Berreun ikasle diplomadun berri hauetatik, euneko ogeita marrak akitania handian lan egin endute, euneko iruregoia frantziara egoko da eta gaineratekoa Europa eta Europatik kampoko enpresetan ibiliko da.